الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين وعلى اصحابه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم نا سوره ياسين دې چې ما کوم قرامه کې نازل شوې ده او جري ا آیات ده نماکی مکرمے پسورتو نک عام د خدای پاک د توحید او د حضور پاک د رسالت او د قیامت خبرې دی صورت پاها دی سو کې قلب القرءان وې د قرآن شریف زړه زکه دی کې عام د اخرت بحث دی د اخرت حالات خدای پاک بیان کړی دی د خبرنا چې خالق را پورته شې دی بسوي او د اخرت تصور بنیادی د دا دا عمل له اصلاح ذریعہ دی څې څا سره ما اخرت تصورې پدونکي د خدای پاک د پېشه د دوباره ژوند خدای پاک دا غوږی هوی له عالم دی علامه ابن الجوزی هوی چې سړی د ورځې 15 منټم په سټي طریقه د اخرت فکر کوي خدای پاک دی لوی قوس او تطک کوي موږ د اخرت ذکر د نه د دیو جن دیتد په اون شریف زړو یاوه دهم د دې صورت به اندازې فضائل لاغلي دی پاه حا د سړي حضور پاک ویلو له دا دا زړه د فرخه یو ذریعہ دا, دا مرتکانو با ویلو له خدای پاک پای ته ثواب او رحمتونه راځي یاوا یو حدیث شریف کې داندې یو سړي باندې تکلیف دمر تاسو په صورت یاسین ویلو خدای پاک هغه تمرکا څنګه نه دی د صورت نوم صورت قازیم دی دا مشکلاتو د حل لپاره دا, دا صورت دافه عمده بلایا او مصیبتو څخه پاک سړی نه لږه ویثار چې سړی صورت یاسین ولولي تر ماخام خامه پوره بدته د خپل پاک د طرفه د زړه خوشحالی او سکون مله وی اچ ما خامول لن تر سره پوري نو ثوابونه به اندازې راغلي د صورت یاسین نو مستله پاکه وردیډه حیاسین معنا څه دا دا سوراتونو یو کم ډیر څه سوراتونو په سر کې دا څه کلمې دي چې دا غي معنا بغیر د خدای پاک نه بل چاته نه معلومه دي ته مقطعات قرآنی وایي نو یاسین خپل معنا چاته نه معلومه دا کذا عربي لفظ نه نه په دی طریقې استعمال شوی نو تاسو په دا یو یاسین خدای پاکه عالم دی کوم را خپل سره په معنا ده دې کلمې آيا تکالیف لام میم کی چې مونږ و نون کی وي طاسین کی وي سواط کی وي زین ډل علماء وي چې دا د خدای پاک نوم دی یاسین دا د خدای پاک نوم دی ا دې وجې نه امام مالک سوي د یاسین نوم بچالنن دی یاسینا زکه چې دا د خدای پاک نوم دی او مانې چالهنو ارزي نو یاسینا چې لدیاغه مانا وي چې د فرې د دا ذات سره خاصي لکه خالق او رازق مالک خدای نوم د پچا له بنګ دی رازق رزق راسون کې خوړی نه یا معبود یا الله نا بچالنن دی امام مالک سیبوی یاسین نوم بنګ دی ځکه د ایمانا چاله نور دی او خدای نوم دی نو ا څه نه چې هغه صفت وی چې خدای دلته سره لای دی دیم درې مدله دا علماء وي چې یاسین حبشی لفظ یاسین معنیه انسانانه او انسان د حضور پاک ته اشاره یا انسان یا, یا یا انسان نو یاد حضور پاک نوم اتوا... دی یا شام کې اکثر دا علما چې وبل کوي په حرمته ها په حرمته یاسین کین یاسین خپل تحت لفظ معنا نه لري ویدا حبش لفظ په معنا دا یا انسان یاسین ای یا انسان او خطاب حضور پاک تر دی یاسین ای انسان والقران الحكيم قسم دې په قرآن چې د حکمتونو نه ډکته ان کلامن المرسلین به شک ته د پیغمبرانو نه قرآن شریف کې په کوم سیس قسم خوړی دا یو دلیل او غواوی نو قرآن شریف ستاسو حقانیت دلیل او غواوی چې ته پیغمبره زکه دا استاغه جمجمه معجزه نه هر پیغمبر له دا د مناسب معجزات ورکړو خو هغه چې په پیغمبر وفات شون معجزې به ختم شي ند موسی علی السلامه غامساشتا ند داوود علی السلامه غزغریشتا ند سلیمان علی السلامه غپښتا حضور پاک لخړی اخپل زمانه کې معجزې ور کړې او دا قرآن شریف دا غوی اولی معجزہ ده تر قیامت پورې را نو خدای وې ول قرآن الحکیم قسم می دی په دې قرآن چې د حکمتونو نه ډک کتاب دی ان کلام من المرسلین قرآن ستاره حقانیت نه خلو دلیل چې ته د پیغمبرانو نه علا صراط مستقیم پنه غلال روانه د خلق پرواه مله دا قران کوم قران دی تنزيل العزيز الرحيم دا نازل شوی کتاب د لارې ذات د طرفه چې دلوي عزت خاوند هادير مهربان دی تعالی خدای دا کتاب در کړی دی او استاد حقانيت یاونه خاوا سره په اماماله کلی دنیا ته لتنذر قوما چوياره د خدای پاک نه داسي او قوم ما اون زرابا همم فهم غافلون چه داغی مشران و طلع ستان مخ کے پیغمبر ندر آغلی ناغی غافل عربو که دا حضور پاک نمخ کے پیغمبر نور آغلی خدا نزده پلاران نکونه یو یوخ ابراهیم علیہ السلام اسماعیل اخو پیغمبران خود اسماعیل سلام السلام نا یویش رستو زمون پیغمبر آغلی یویش پیڑه اخو در لویش شیده یویش نکونه نو لتون زرا قام من چويار ادا سي او قام ما اون زرا باهم شين ديارول شي وي ددي پلا را نكنا پیغمبر ورتنه زرا له فام غافلون بي بي خبر لي سعله سلام او د حضور پاک قومين کيم 15 سوي او یا کاله فاصله ا دا تعليمه طار بوتره نو نو ته دا کوم وي ا دي ٹھیک شي او به دي پواسته نور کوم نو اره لکه دا قوم څنګه دي دا زمانا نه غري چې سوره یاسین نازلیږي نو ټول خلک عام کافران دي مقام کرامه کې د حضور پاک جن فاقه وخت کې دا سهو چې مظلومانه ژوند له مسلمانانو ورسته چې هجرت یې کوم ټول ټال شپښلی مسلمانانو نو پديان لا سکالا کې صرف شپښلی خلک مسلمانان شي نو خدای وویل لقد حقق الخور لا اثرهم فيصل ثابت شي فا اکثرو اکسارو خلقو دا سفیصلہ فا هم لا یمینون دی ایمان نرولی اما پا ایلم کلی کلی شوی دی چی دا اکسار خلق ایمان نرولی دا دی مثال سنگا دے دا خدی د طرف خدی فیصلہ حکرد دا خو دی لی خیختیان را وان خلور کرد کنا دی لی پیغمبر را غیر انا وار ترا را من دا دی او دو مثال اخی دا دی مثال دا غصر دی چې چی او داغه چولې شي بي په غړي او طرزونو پوري نو سره داسې نیولې نو نه ځان وینې نه لار وینې اچھا ما ته چي دا زنجيرو نه ډېر واچ او ستې داسې نیولې نو ورته لار ښکارې نه ځان یا مثال دا غسړي چې مخکي مرتدۍ والی رستم دیوالی والی چاپيري پټي ارو کروان نظام خو یې نه خو مخکي رستم نه یې نه د دې مثال دنده خلق نه ته ته مو د ډېر معجزات پیش کې دلایل ورته څرشیږي او دا څنګه چئ دا, دا حضور پاک د قتل ارادي سوز سو خدای پاک به مخکې ورست ته تیار راوسته هیڅ وینې نه د هجرت پشپک کافرانو چا پیره د حضور پاک د کورنوالو چې موږ په ورزوس او قتلو به حضور پاک الیسه په خپل ساده قسم له وې تسم له په ما دارو چا پیره کافرانو یو شګې راوښت او دا یا تی لقد حق القول ان سنفنون نايمون اننا جنات اناك ماغلانن فغير الاسخان فمغمنون وجعلنا من بين ايديهم سدما ومن خلفهم سدما فاشنا دي چيب کړو دا سګ دي چانه لیدو اني درو دي دي سار pore ناشتي ګور چی سار رانا ویدانن قاتن تناستی هغه کلاتنه وی په دې مخلاص راغی په مخون خلاص ټول ایشو کې په راته وی نه هغه د پروتې ساده وضعیت نه وی داننه اخر ورلکه چې وی کتل غاليسه وی هغه سښه عزت څه خبر هغه ته حضور پاکی تاسو ته سنې ویل اممک نو خدای واي لقد حق الخول فیسل شویلہ على اکثر رحم د دې سر او خلقو دا دا ګمراهه په هم لازمند ایمان ناروړي اننا جننا فی اناکه مغلانم موږ ارزولې د دې په سټونو کې په ښاړې بندونه په یاله لسان دا بندونه ترځنه پورې خطلې دي په هم مخ مهون دی سر دی پکې غوپ دی مخ محدی ته وې داسین کې کې چې سړی د غشی سر داسې کې یا سارويم کې لې دی دا صاحب مخ بل په اسمان تک دا څوک نش به په پوزا کې نو مخمح دیتو ایچی دستیری دا سر داسی نو دیپا کی غپا دی نو دارمیونی و جعننا من بین ایدیهم لدویم مثال لاو خلقو دی چو گویا منگر دولی لدینا مخ صدن یا دیو دیوال و من خلق فاهم لاو بسیرون دینیوینی عرص ورطرازی ہدایت تچا پداس کے لفت دیوال نیشی اگام تو مورد دا ها هولو سو چلو شو شریعت جاری شو پا عدالتونو تیو دا حضور پاک طریقی روانشو دا حضرت حسین السووشو دا بادان گلتا انگیوالا عصم راوست دا حضرت حسین السوشو دا دا, دا, السو. دا, دا آنسته سو چلو شو شو نو سو شو دا دا دمراگی دیتا دم حضرت حضرت پاک یادا من دا حکومت سیرت جلسا وكرا. بلکون روپے پر خرک ایزان آورو دو سیرت جلسو شنسو چلو شو خاصو حضور پاک او طریقہ جم دیکھ دا آگا یو خانم مجاری گا سیرت کام پھناستے یو زیز اللہ رہا رہا رہا رہا جس ٹکٹ ہم راپس رہا رہا رہا یون اشیز کے کینہ سمگیتے رہا مادا اپو وقع بسکوری ناسی جو تقریبو چھو دیر دیر کل خقونه سچنه شو تازه سو کرده حضرت عبسته نداسه قربان زاره هم اسواله سوکاله شوی چشید شوی ده سچنه شو تازه سچنه شو تازه عدالت نظام بدل که رشوتم ختم که دمعکیم ختم کرده یا قام تمس فیضا و رسوله سچنه شو پس هدر که جلوس لارس پیان مرتوالار دی بیرمی مذہبی مظاهراشنه سچنه شو دا زمون قانون دی هميشه دا یاد درچه کوم خونخ پل قانون دریلې په دجن طریقه پیلې نغی پدی پدې نخرو باندې ورش اوس به با په عرفات کې جلوس زې په عرفات جلوس دی, دی میلاد النبی اعظم شو میلاد النبی نو څه چلو شو پدې حضور په یا دا غولان په خوشالېږي یا په خده خوشالېږي قسم بخریدا دا تا قسم خرم چې پدې جلوسونه حضور خوې په پدینه خوشالۍ کې حضور پاک پدینه خوشالۍ کې صحابه کرام پدینه خوشالۍ کې حسنین مبارکین بدینه بجړای دیوڅي نه مشتا نه او دښت نه نه निजाम باندې اوښتنه لښوټ بندونه ديوز ډیر ډیر شکر دې پر امان مظاهرش ان خدای مبارک کړي مردا جوبسینا داتور ګونالا نا تون اباسکار پیسیم پی آبستی خودی پاک بده دی اکومت نم تقوس کیو دی خلق نم چیزا پیسیم ملگو لی پا دی دی بانی صفی دارو گتنا دقام پیسیم پا آبستو لگو لی گینستی چلو شو دینا خدا خوچی او خازیان در تاثیل پس اتاکین قسم دی پیو سیرت کانفنس دم را خرج کی گی چیزا غی کال پیسی آجمع کنو پار تاثیل کی پیو خازی د اسلام کینو نو دا غی تنخار نڅی دا خدای پاک چې ته ہدایت نه کړی نو مخکې دیوال دی ورستم دیوال دی او شا نه دنیا د دنیاوی ته نه څه کو په یو یو ملک د لږ باندې لسل سلا کډالر لګاوه تاسو او یو قوم دارغه نه من د خلقونه واړی پسوان ها په لکه نه دومره پیسې لګې من دلوګي او موږ در نه قال جنم فراق یوونیورسيټم فرا میکنه تعاليم حقم نبي وقفدي خدای وي مخک غروسته دي او انه نه فقشنه ويږي د په دې پردو کې په ام لا ژوند دي ویني نه نه اعتبار چې موږ کړو په نوو وخت یې وسته وره عليهم خدای پاکوی برابر عدد دی تا ان درتهم فتجو یاره رکھنه ناظره نم لم تندره او کبینا یاره یهمان ضروري لديزه نه ما څخه شویل ساده ته ساده يره طلب حقوي نه خدای نه يره لري انما تنظر من تبع ذكر تيارول شي يعني ساده يره يرول فایده چاته چې تبع په قرآن بیا د فیدات وحش ير رحمان بالغيب يي هي د خدای نه پناديده خدا یې نه دی چې لري <متخل> او لري کې تیاری تستا फायदा د دنیا سیاف خواشیر خدا سې کریم دلوي مغفرت د بخنه او دلوي عزت من صواع ان نحن احنا المعده <متخل> کلی خدا یې وهن بجمدیکو مری دو بار ونکتوما حدم او وليکو کم عملنا چې دی مغفرت <متخل> کوي واسره او دا غیر استطات عملنا مخه اعمالونه یې لیکو چې او ورسته یې لیکو ورسته دای چی دا سکارو کې چې دا غي نتیجه پاتې شي مثلا بچار سړیو کې سنیمه جوړه تا نو دې سنیمه لا دغه د مرګنم پښې څومره خلک زی غبطه تسلیک کلي کیږي یا یو غلط کار او کچا جمعه جوړ کومه بڅه جوړه کده خو وفات شي وی جمعه کې چې کومه پور خلک مو ستواب یې هغه طرحه دې عاصر شو ان نحمو نكتب من دا دی اغمحکی عملونا و آثارا او دا غی آثارا رست و نتیجے و کل شین خود اوید ملکو تاجب دیشتا مخینار سے محفوظ دی و بین لکو چی سال مسلمان ته یا کافر تا خیوچی داستا عملنا مالا و کل شین احسین آفی امان مبین حرشی مو محفوظ تا دی و لوح محفوظ تا دی امام لوح محفوظ تا مبین واضح خو واضح کتاب کی محرسیز محفوظ تا وصل اللہ وطلعہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والموصلین وعلی طیبین وعلی صحابه اجمائین اما بعد فاعوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خلی پاک در سورتی عسین پسر کے قسم پڑلیو پدیف کلوی کتاب چې درشتون تحق پیغمبر او پسام اللہ وانے او بیلا کافران د دې متعلق غزلیفه سره شویل دي چې دا مسپیری د دې ټولو دغه ما تنا او چې د پیغمبرانو نه انکار کړي د هغه حشر حرام رکو یا یا گلی دی په دې سلسله کې خدای په دې رکوع کې او مثال بیانوي واقع ته اشاره کوي یو کلی د چپ دې پاره پیغمبرانو ورلېګلې د هغه ورته نسیت کړي نه علی پیغمبرانو نه انکار کړي با سمو با سید التخریز ذکر کین به خری او ملائکره لګل او دا خار په دروازه و دریدلا او یو چریکړي چرې سره ټول خلق مرو پراتو می شه چا ده نبوت او رسالت نه انکار کړي ده حشر مخودان پر فرمای دغه کې ستا اشاره کوي و دربلهم مثلا بیان کذیت مېسان اصحاب القایه دا اغا کلی د خلق دا دا کلی خلق و مثال ورطا بیان کا چه حاشا ریسو دا دی کلی نوف دینه دی آغشت جدا که مکلل اکثر مفسرین وی دا انفاکیه دا انفاکیه شام خار دی چې سړی بیروت ترازین و دا ترابلس او دا دا دا پامینز که دا دی مشک دا سمندر پر غار دا بحیر ایروم انفاکیه تزدلیم انفاکیه پلارا بیب ترابلس تراغلیم انا خار ده نسمن در غال در بحیر ایروم خشکوار آنا خط ناکسر مقصرین وائی دادان فاکی خار سوال ما وائی ممکنه ده چه بولی مقرآن شریف کی نم ندی اغشتی شوی زمون دا پقانی مشران او صلاف صالحیم وائی وی ابھیمو ما ابحمه القرآن کم سیچ چه قرآن نی بیان کرده ساسم دموای چې یقین اندر مراد خدای پاک نصاب د یو خار نه لیدم مشه چې دې ته عرب تل الله ان صل نو خدای وای وضرب لهم سلام بیان کوي دا قصه اصحاب القريه د کلیواله قریه وی, وی لوی لوی کلی ته ميو خار ته وای خدای کلی دې دغه راست ته تعبیر په خار فرواز مان د سمندر په بخیر بحیرې پا بیروت کی پدی ترابلس کیا پانتا کیا کی ورجینیا تماکو کیا نا بڑھے انتا او دا نچوبا اونا او دا سیوان او دا ناشنا میوی او دا چلگوزو اونا پا بیروت ہوا یڈین ہے ساڑی بیروت تا دی دو طرفا دا چلگوزو اونا چلگوزو تا عربی کی سنوبر وی او دا نچوب تا عربی کی گرگوک وی او دا سفیدار او نشجرت الفخر او دا په رده خارونه ته صفصا نه کدا په ماطه کوسنه کوماید ته دا زموته وتن سيننه فسوبي رب کی داونه نشتا دا ده بحیرروم په غا نه ما ناشنا بوله فداو بو فرح نو خنه وای قدرب له حمت علان اصحاب القیا بیان ک بیت ک صدق کلی والو از جاء هل چارې ته پیغمبران نه نه پیغمبران دي یا دا پیغمبر استازي دي ومشهور ده چې دا د عیسی علی السلام او د حوالین ورلګو نو دا د انه ما اندګانو تکذبوهما لیکون درو جنویدې په واره تا فاز د جنا خاص ارسلنا الیه مسلمين پا وحکه چې مرولې د لبی دوا اول کې باور فقال ذو روح ما دي قام درو جنو دي بارته تعززنا رسالسين مم مزبوطي او کنه داغه په داغه د ماړو په دریم سره دریم مور لهګو ندريش دي چوارن لاور دي خارته نه يو حبيب نو می سره اثره ملاقاتنا هغه ته دعوه ورکړلې هغه په جوزہه په ما د جزام مخدی. دا یو کار سره جزام مفريث حیران شو یضا اخدا... ما وتون چې ملایک وصو ما شو چې خدای ما په دمره عمر دبطان ته سجده ما تقو یوتوم فدرانا ک او دیرو یوتدرا ته پیاو ساترا ګم سلمان ترکانو حبیب الناجار پکاسته مشهور دا یو کس مسلمان شوی دی په نو دا اتمه مخکله لره ور دوت د روجینو وی عیسی علی السلام ما پس پیغمبرانو لې دا یم درې پیغمبرانو د خدای ذ طرفه راغله نو کته پیغمبرانو بیانینو د عیسی علی السلام نه مشکله ده کې عیسی السلام پس پیغمبران پرې نه دی راغلی که فقالوا لتدعووه یداهم ترى اننا الیکم مرسلون مستعصط تر علی بلشوی قالوا ما انت من الله بشر ام سننا کہا سنی مگر زم پشم خلک یام خلک تاسو څنګه مرسينی ما منله رحمان من شي او دا سنادې کونی د دنیا منډل کې رمبري ان انت مله تکذبون ني تاسو مگر درو هواه پدې ورته په خپګې طریقې وایي قالوا لمنا يعلم اننا اليكوم مرسلون وی خبر ده چې مون تراڅو ترالي به شي او ما عليها ممکن سانان ممکن سانان هم مم باندې مګر تبليغ سرګن مون واضح تبليغ درته قالوا بي ورتو اننا تطيرنا بكم من بدفالی نیسو پا تاسو سو من خوصانی ایچی تاسو را نو بس خاتم دیو تکلیف دیو قوم که انتشار دیو تکنیم لم تنتبو که دا دیخبلو خبرون امانا نشوی لنرجمن نکم نو سنگسار بمکو پکار بمولو او دا سنگسار ایدو نمحکی ولا یمسن نکم مننا عذاب نالیم زمون دا طرفا ببوری سخ عذاب درو رسی گی سمش اول بم سخ عذاب درکو بیبم پکار مولو داورتا دیکھونا ویورتا سرے ویمون من خسنیو من خوس عمانی خالو ویورتا وی طائر و کم سپیروتوب ستاسو سارا دے شر خبر آره ندر آقل نکار آره یو سرے یونیک بنیادم راشی چاہتا نصیت کی نارکی در سپیروتوب سخبر آره خالو طائر و کم ویوی سپیروتوب ستاسو تاسو سارا دے آئین پا دی خبر امونگ سپیر کانای چی تاسو تا نسیتو شو یعنی نسیت خبر خود سپیر توب خبر نہیں نو سپیر توب بس لی تاسو کی رئی بل اتوم خومم مسرفون بلکی تاسو تجاوست کار رئی نا نه نکار آلائی چی نیکا چې تا نسیت کئی پیغمبر چا تا خود بدو خبر و حکم نکئی دا خو خبر و حکم نو د حد نه جاوست تاسو کر رئی نو سپیر توب پا تاسو کی دا خبر اپو کی دے اکا حبیب نجار بے شدے قوم کوداویلی بی دے دریو داو تاسین چی مولے کی اگا پا مند مندر آئے او سا پوری اسلام نسرگندہ دے اوحکی اسلام سرگندہ اگا قوم تے نسیت کردی شدہ تاسکر نی تاسو نسرگوارد اگی پی عبان نکڑی پا اللہ توی واو واو مڑا اکا میں پا کانووشت اگا پا آسات مڑا اوزا دیدریو پتننگیشی بیسر ایسی چل کرده بی لیکن دیدریو زکرنو را دیدریو آقا یاوی شید کرده من اخس المدینه راغی دا طرف تخارنا رجن یوسری یصحاب تلوار یوسری راغی داغ مسلمان حبیب نجار قال دیوی یا قوم اتبعو المرسلین ای قوم خبرو من اید دی پیغمبران اتبعو ثابت او من خبر داغ اچھا لا اسعلكم اجرا ستا سنسا مزدوریم نو غواری وهم مختدون بی پا سمالا روانی عمل او اخلاق ہوتے اگونے او غرد او پکی یو سبی پا یو لالی چی پا یو سزکی خلک خلق داغ پا یک بز دمان کی چی را دادا پکی غرد نو نی پکی غرد او گفتار کې فرق شتا نو دادا س خلق و خبر چی نمان اینو سبش نتبع روان چه من لا يسالكم اجرا احاچا پس چې نه غواري تاسو نه په تبلیغ او بیان باندې سمزوري او هم مقتدون او دي پس ملارون وي زه غوړ پس روانه او مان انا اعوذ بالذي فقرني ذبوال عبادت ته کوم دار رضا پیدا کړی ويره ترجو نه هغه تطاس تولزه زه غا خدای مان پیدا کړی نواره بي تنويچ د استاس بوتان پسې زکه دې کې سړې په پيش درازي د پیغمبرانو د نهکان طریقې دی چې واعظ او تبلیغ په تاسو طریقې کې چې پيش کې قوم رانو وره زکه چې فزت کړهونه له مفيدا په نشو زد د فحنورم خراب شي نه په خوګه طریقه فنارم لکه تبلیغ او اصول کلي اصول دي دي په فنارم په خوګه طریقه وای داخله کوئی دین منکر ولنه ار ټول پکې راغلي د دا اکثر مخاورین په کنزله تقریر کوي دا داسې افلان کوي دا سده دیخه اثر نه روز نو پیرامبرانو طریقه ہمیشہ نرمه الهغانا هغې په کنزله تقریر نه لیک کنزله تقریر نه کامیاب په طریقه او مال یلا امر الذی فطانی عبادت نکوم دا غزا جزې پیدا کړي وَيْلَتَا لِلْأَفَارِتِ جُنُودُهُ أُطُلْ بَتَاسُهَ زُبُمُ مُحْتَاسِبُونَ وَيَبْغُ بِطُقْسِهِ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً وَإِذَا ضَاقَتْ أَمْرِي دَيْتَكِ ذُبِي سَمْزَان لَا لَاوَدَ دِي, دي بِخُدَيَنَ نُورُ خُدَايَه زَذَالَ نُورُ خُدَايَه زَانُ مَتْلَبِ يَسَلَ ک اراده الله په ماته د تکلیف رسول کاغلوه خدای تکلیف را رسې لا طغنی انلی شفاعه ته نشيئا ما کا بفیدا هنرستې سفارش د دې بوتا نه هیڅ د دې سفارش مې د خدای نه نشي خلاصه ون خدای فرید کاغلوه ماته تکلیف را رسول غوالي نو د دې بوتا سفارش د ما د پاره سر من نه ولا ينقذون او نه به اخلاصون د خدای اغلبې پرته اول سر بوسجود کې غم اني کما لريو خدایانو ته سجده وکړه نه اذن دی وه بلال مبین زه یو سرګنده غلطه ومره حیا کې شم کار دي چې بوتانه ته سجده وکړه دی هم کې هو یو قام اني امنت بربکم وره ما ایمان نه لري استاسvarphi نامږي ما لکه چې ګور استاسم خدای له دمام زستا زره خدای موند پس معون ما وره د ما کمر خدای پادته د ترې ځانپته دا علي ویل کیږي د سړی شي چې ورشي نبي عامنه کو ویو امر ایک ټکانو اوله په لته مونږ کې نو قیلت خلل جننه دا شو د جنت او ځکه شهید په مخ خدي جنت دی دیوی چی جانت تطلید دی کاش چی قوم خوزمان خبروی چی ما صرف رای سمر احسان کرده دمرا نرم دیده قال دیوی یا لیت قومی کاش چی قوم دا ما یا لیمون خبروی می ما غفر علی رکدی پا دی خبر چی ما زخرای پا ببخدم و من المکرمین زیده دیرو عزت من نو گردو لد کاش چی قوم خبروی چې ما صرف رای سمر احسان کرده و زیده سمر پا عزت داخل کرده او دا او الروعان زننا قومه من بعده من جند من السماع من نازم نکده ده تقوم پس تمرگ ده دنا سلحکر ده اسمان ما یعنی لحکرم نگراله گلی بیم عذاب رو وما کننا منزلین او نگمو ضرورتو نازلولو ده لحکراتو نمی لحکر نازلکو نمی لحکراله گلو ده ضرورتو بلکس چلو ان کانت الله سویفتم واحدا نو د بی عذاب مگر ده یو یا یو چکا پوشو خود اوی دوی دا حلاک دا, دا پارمان دا اسمان نالا کر رو نلے گا نمی دیتا سا ضرورتو دوی دا حلاک می سنگوکو انکانت اللہ سیحطا واحدا و نو مگر یو چکا دوی دا حلاک دا, دا پارمان فوج رو یو چکا پوشو نا چکا جبریل علیہ السلام مالا فیضا ام خامدون نطول و رپ راتو یو چکا کامیت دین توجید آو او کانا یخ ایرش تو یخ ایرپ رات خودے و یا حسرت نارا اے افسوس پا دے بان رگا ناقل نکار نالی دا پویک نکار نالی دے انجان شد خودے پدی محرابانا میں خودت بید بدا مرمت جدا ما یا تیہیم نر رسولیم نرازی بیت یا پیغمبا اللہ کانو بیست حضیون مگر بیٹوکے کیا بکو ځکه دا پیغمبر چې موږ ته ورې، شلته دې جامعه بغاريبانه پاتکی پسرې غریبي دی پیغمبر دې جامعته په دا. دا هغه بشريت هغه دې حجاب شې چې دا غوې انسان دې. نو دې پیغمبران انسانې انسانانو ته دې انسانانو ته دې. دا چې مون خلک ولې تسړې مرشد نه بيغه ته لکه جنډي کې کفافت احکام اڅداخ بنیاد باندې ډوډۍ خپل پال بچي کې اوس کېږي کار کوي بادار تدې ندي پزين کې دا و چې دی تو چې نه مخ وړاندې نه ورڅخه کېنه و ډوډۍ خپل مبادار تدې هغه ملایکونه نه شې مورشي نه ډاڅې چې نه ني ني نه به ورته ولې و امان سره چې په جنډي کې سوال لګې دا خبره نه پاتې فکر دي چه انسان بشریل دا د ده دی ده پار یو پرده چه ده پیغمبر ده ده سنگه پیغمبر ده ده ده خبال بچه ده ده ده خبال <سؤال> بچه ده ده ده زمان هم تنظوری بود مین کارتیو که بیر استخدتیو نو اینکا خده و ای و ما انزلنا علا قومهیمون نازلن که ده ده من بعدی پست شهادت ددنا من جند من سماس لحکر دا اسماننا وما کننا من دنی نو نازلو الغستل ان کانا پیلا سیحتم واحدا نو مگر یو چگوا فیدا هم خامدون دی پور ملو یا حسرتن لعبادی افسوس پدی بندگانو ما یا تیه من رسول نرازی بیت یو پیغمبر اللہ کانو بی استحزیون بینو هوری دا عربو کم احلکنا قبلهم من القرون <سؤال> سمرا دیری پیڑے خلاکڑی دی مونگا محکد بینہ انہم الیہم لا رجعون او آغا قصفور بیتا واپس ندر آلے یعنی <سؤال> اگا بیلا دوبارہ من دی شوی ندی پیڑے ہم تباکڑی دی امڈے پردن دی ندی لما اصحنو دا طول بخامخا را جمکی زمون قدر بارکی لدینا محضرون زمون دربار بارکی بحاضرونیش دا طول قومون بخامخا زمون دربار بارکی را حاضرونیش می بوا سوال تر بوا رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا علیه التجیبین وعلا صحابه اجبعین معا تمخبیلی صورت یاسین کی عام دا رب العالمین د نعمتونو او راولہ قدرت د نشانو ذکر دی او د قیامت ذکر دې پک او اور سره د حضور پاک د رسالت هم ذکر دی د دې رسالت پر سلسله کې د درو قصص رسانه بیان شو چې په نړۍ تکذیب کوونکو سره شیټ کړي او به خپل هغه سره ساهان کړي دی نن سمکه د رب العالمین د قدرت نشانه بیانېږي دا قدرت نشانی دی او د خدای نعمتونه موږ چې په مخلوق باندې کوي او د قیامت د ثبوت یو دلیلونه اوذو بالله من شیتان وجیم بسم الله الرحمن الرحیم وایه اللهم الارض المیتہ دا قدرت نشانی د دې لپاره مرز مکه خوش کز مکه باران پینی شي احینا ها دامون ترقازکو جمدیکو زرغنه توپا باران واخرجنا من ها حبا اور روبا سددین دانی همین ہویا کلون دید آغی دانون خوراک زمک ایستاسو دا پارا پیدا کرنی دا آغی بانے باران نظام جوڑ کرنی دا اور دا باران پواستا ناشنا بوٹی زرغنشی چیستاسو دا پیدا دا دا جمدیکون دا زمک ایستاسو دا باران تے سوکو آ رائے نا کار دے او تعلقی چا سار دے فیدے چاته دا قزمہ کا خوش کی نقصانیں چاہتا دے او چزمہ کا آباد ہی فیدے چاہتا دا پتے ہی سید زمون دا پار دے نعمت دے آتا دے ملکولو جمجکولو کی دا خیمت چاولی سبوت دے ملتقنونا ملو بوٹی خوش سیدنا غبیتاو تاگشی مندالا خدرت نشانینا او استاس دا پارا ره. نون دا خدای دا قدرت یولی دلیلی اون دا قوم دا پا یولی نعمت تے اون دا سبت تے و جنات من نخی بے من پیدا کردی پزمکا کی بابون دا قجور و آناب او دا انگور عرب و عام میوین پیجنده الفت زیاد نزیاد قجور و انگور او کلا نا کلا با انار ونار مدین منور کستا او کیلی مدلی اوزلک نمون وطن مالتیک یا کینوگان یا سیوان یا املک فارمیسی چران جاپانی املک یا املک قسمہ قسمہ خربوزی دہ عرب انیلی دلے نا غزمانہ کی دارے مخدہ پاپ ورطاہ میوی ذکر کی چکم پی جندے ذکر چچا سرا خطاب بھی مخدہ پاپاہ طریقہ کی چکم غین تمالوی وی وجاننا فی جننا ما ګزي د پیدا کړي مدي پزمکه کې باغونه من نخیل دقدرجرو واناب او داګو و خ جرنا فيها من العون من روانانی کړي په ځمکه کې چینې د چېنو دا نظام د چا د چې پهې باغونه ستاسو ضرغونېږي یاپلو من سري چړي دا انسانان نووي د د ضموکې د د مخلاتو چې خ پیدا کوي اوما امله تو دادي جوړ کړي د بيلهسنو دی ان فرایش کوم وی شکر نه دا زمیدار تم کار کی چې بوت نهان کی تم یو کا ورته پاسته کی او بو ارسا دي زمکه نظر ونو نه دا زمیدار کار نه و نه را خپل می و چوشي رن زمیدار کار نه نه دی له سوچتنه و ناچا کا ورته او مان دی هم دان جوڑے استا سلاسنا دا خدی ناکه سمخس ما میه اورنګونو پښو هې دا لې چې معنا کوي شه او که ما ما سولشه نو زه درګونم استاس د بارباونه ورونه اوا سدونه چې د دینه جوړي به استاس ولا سنا ان دا د اميوي تاسو یو ځای کې مرکبات جوړه ادم اور ابد او د چټني دا او دا اچار ده دا, دا تاسو پره ما ستاسو د بارما جوړ کړی دا مخلوقات علاوه د انسان نټور یو قسم سیس پوری چې سر واه کړنه واه کړې ما دا زنا او عام سږ چې می ویخليکه بل بل او توتی خمه چې داني خريله کچرګمر ګام داني خپل داسنه انسان مرکبات کړې واه کړې لودان تک واچې ته پر پکی واچې مصاله پکی واچې شین مرچې پیاس مختلف سيزه ته جوړ دا نظام نه چاره نه راغره خو دهم په ټل د کلینې په اور ما نکړی په دې ځمکه کې چې خو تاسو مې لري اما قدرت او ما مې له ته دی هین دا مې وینې نه جوړې ده دی لا سنا دا فزې جوړې دا, دا, دا, دا, دا من د قدرت نه هم دا انسان د پاره ولې نه ماتوم دی او د قیامت یوه لې ثبوتوم دی خپلائش کوم من دې شکرنو بس وقس من نعمت شنو سبحان الذي خلق لذوالجلاله دا مې چې خدای پاک پیدا کړی دی کې به پیاوې او میوه په کسمه کسمه رنگونه دي او پیاوې می او میوه کې او مآدا او پیاوې او میوه کې فادو تر اخی لا کاریګ دی نه چا موندا ریته اشاره کوي سبحان الذي پاک يا غلوي زار به قسمه ابننا ان احقولي خلق الا زواج كلنها چې پیدا کړی دی مختلف قسمه قسمه موږ قسمونه مماته په ماغہ سیزنو کې چېز مکه دارد غونای زموږ کې مختلف قسمونه په پیدا کړی یو څاک څو قسمه دي نا پالک صاحب دی داغان خانه صاحب دې او داوا خانه صاحب دا د هر مالونکو نوم مرخصه پښت عربو کې نه عام مالک تصرف وای او دې حق ته سبانه پړ او دا واخړ یې ترجلو او خاړ کې او, آو قسم دې غېتا بقلت الحم خاوان او او اتل کے موئے ساگ راڈ او او ایو ساگ کسو قسمونا او او ٹیپر کسو قسمونا او ازواج قسمونا تم بایو نرع مادی تم بایو تبیم او کی مدلہ نرع مادی پیدا کردارا او افا قجور او پپیتا کی بارچا تا معلوم او او او تم معلوم او چا قجور کی نرع خضائی او پپیتا دون اکتا کیسی نرع خضائی د اوس په اړه موجوده زيرات باندې په هر سیس کې ناروغه دا په غنیمه کېстаў جوه او د استا په قوتو کېстаў نو عزوات سبحان الذي طعته غليظه کله حنا کله زواد چې پیدا کړي جوړه جوړه قسمه قسمتونه كلها هر قسم مما تمت الارح هغه سيزونه کې دې ځارونه یې زمته همن انفسهم ان او ستار سو په بدنونکم تاسو انسانانم قسمه قسمته راټړي سوک تور و سوک سپیند، سوک نارا و سوک خضا، سوک دتکویا و سوک خوشکویا، سوک اخیار و سوک قمخال، سوک تور و سوک سپیند، دا چا جور کلیف دا رشمیر و آلوائی، اوی پا یو گینٹا کشپگی زرا دی وحک خلق با دنیا کی پیدا کی گئی، اواتل لگ در امری، او تو زرا فی گینٹا فار دنیا سات پساد جیا چی گئی، او یو مخبت ابل پشان پیدا نکی، یا سترګا په خپل پښان پیدان کې نا چې څوک په دې په دنیا تلاغلم دي نه تپوس کې چې دا ولی دین نه او دا ود دی ولی راشپیل او دا قامت ولی ټیټ کې نا دا چا په دې چې زما مختتورب او دا چا په دې چې نماز کوي دي چوچي دا چا په کې چې دې شي زما شکل له تطور ګوري هر سړی وي چې زما مخلق رسول الله صلي او خشتایو زمو هغهما د سلور دینږجه دې ناڅاکري نو ته خپل حال نه وې د یو شی بدل ک ودا پاک د هغه کس مې ابن هغه وې زہ چې په دا کړې دې هر کس ما جوړه سيزونه هغه غوټو کې چې درغونې اس مکه او اس کا څه پزانی نو کې ومم ما لا علمون او پاک سيزونو کې لا انسانانو تپتنېږي دریابونو کې دا سم مخلوقات دي چې لا انسان مې معلوم کړې هغه کې قسمه قسمه دي قسم دي چې سم راوځي حیوانات دي د دینه زیات په دریابونو کې دریابیز مری دریابیز پی دریابیز سنا دریابیزر مخان ماغه زایې به یې کې چاندې معنی برپانی انسان اوس اوس پچین کیو انسان په لښې برفاني انسان اورته د اور پا علاقه دي پليناليټي بلنا دي یاره دا څه شي ده به ناس ته به یې نه پاهني نه یو تقریبا دیو نیم ټوټه یو بوټا دې حیوان بسګلو په شکل د شکل بالکل د انسان دی لکې نشتا ولا فهمت د دا اوس معلوم شو پدې پر کې اوسې یو نو فرای واي و اغه سیندونو کې مې قسمه قسمه جوړې پیدا کړې دي چې لا وی ته پتن یو یا په هغه کې به سیندونه نشي د بهرمنځمې جنوبی تېرهه سیمارغان سپین په دریابونو کې اغه لوځینه ګرځي سپین بګوزي او د شرمخانې کاوارې ندی لر کومي ا دې په داړه کې خليج عربي کې وکبان برا وطن انسانان سره دا کابلان تهولین سانو جوړو فز او سره نو بي سر کړه انا نو په ودا لوازه کا ته ټوکې بيو دل ته आवाज په یا وی تی مویش کی وی ویش ته اخذ تی سره دا کبو وذرې د کبا او باکټو لخص دا سينه وا اندامونه خپل برابر اغه فټو مالا نه هاغه لندن توله کا او دا سره دغه پوا مصالو چا خرابي نه نو سيدن تاجایز ورګه فابو دې په دې دریابونو دی کې ناشنو مې مالایارمو خدای هر قسمه جوړو مختلف سيزونه پیدا کړې دي بعض سيزونو کې چلاته ستندي مواله دغه پرې ډېر لویه بار سی انسان شینې وایته اللهم الليل او د قدرت څخه د دې د پاره ماش په پا جوړا جدا کثینو واس ناروز د اپردل لر کمنه پا شپه شي فیضا مسلمون مزلمون بی پتیارک ناس دید اصل عالم چی دید اگه تور دید دانونگ بانده دا, دا, دا وجه نرازی آرز دا دنور چنی دا کائناتو تا چی برای دیو کم دنور نلگی او دستور رنان نیونه تول تکتوری اصل مخلوق تول تیاره دا دا رناخت اولگی بلق دیتا سشپی نظام تنگو ره دیدن دا سپین سادر درواز چه را خور کن سلخ دیتوی چی سرمن او لکل سرمن ای که چیرلی لانده وخی دا پاس اپی سرمنی چی سرمن لرکی سپین واس داروزی دا واس دیو سپین ساده دی په دی آلم پروت و آیت اللهم اللیل لقدرت نشانی شبالا نسلخ من اون نهار را جدا کو تی سرمن دا وزی تی جدا کو فیضا و مزلمون دي رانا چې تی ختم دا رنا را غندشی با غد طرف تا وفق تا دی پناشی خلک تور تم که پاتشی فیضا و مزلمون دا نظام دا, دا, دا, دا, دا چار دا تور تیار سوک راولی چې دا وخت نه که دا تیاری لرکی یا دا تیاری دیمی در تل کیون منو انتا که دا من رسیر یا ممبر نجا تا دا خیمت سر نخشتا پا دنیا که کنن آن ممبر ما تاوه مما های دا خواجیبه سگلی ری ایده روزانش پیو روزی تنو تکر طور اشپراو پیجی دا طور خلق راسم لئی سوخشتا چی دا اشپا پیدا زولر کی یا کسانی دیر جان بیدار بیدار ساعتی نو خاخیر رلدو کی دا طور خلق راسم لئی نو روزانه دبان افنید قیمت یو ثبوت و نخواهولی قیمت مدقشان او طور تم لئی خلق بانی برا پورشی دا طور خلک دا راسم لئی نچا اوس بری وایت اللہ من لئی دا قدرت نخل دا د پار اشپ شپا اراز دا قدرت نخیم دی اوزا منده پارلوی نعمتی کشپا نوی نمونده سترستو مانای فضای و پراکوه کشپا نوی نو روز سر بدا تول فصلون سو دی بلو دکه دنور اکو گرمی دا نمو سلسل برداش خزمکنی شکولی نمو فصل او نبدا میه نجه سمر گرمی مو در خریش پا بی اخا بلکه درو دی ودش په کړه دینه مقدار لږ زیات کیه کم منو بې نقصان ما نظام راځول ওসমান سلام واسک لږ گینټه دوه لږ گینټه را کړه دوه لږ گینټه په زیات چند د وسلیږ گینټه خلک به هرڅو کوونو غواړی安倍 سلیږ گینټه شي پهی مثلا بیمه شونه بچي وانه او خلک بدلو لوگ نقیقت سره ورسره وہ پتہ نظام جو قدرت کی پناہ کا اس نظام ہم برابر دے ہاش پاور اعظم قسم منا کسم نہیں کہ یا سیکنڈ پلے نظام کے اچ کم مقرر سے دے کے فرق نماز نسل قناعت اش اور اس پہ روز تعلق منصر اد نے گچا شمش پاورز نہیں تھا وشم وعات اللہ هم الليل لقد ربنا خذنے ذی خلقنا پارش پا نسلہ منه النهار راوندو سود دین راجدات او وس پیدا موذرمون دوی په تیار کې پراتین واشامه سودا او نه قدرت دی له نړیوال میم په خپل حق دی خبرې کوي چې عام خلک دي منطقي دلایل یا خلاصنان دلایل نه وي اېزمه کې توغور اسمان توغور مار توغور اسمن کې توغور دوی ته توغورونهونه توغور فرانسری په ټولو نه ان مرته توغور دا تمر کا شي چا جوړ دا دوم را گرمی پاکی چا ایخنا دیتا دا کم سٹیشن نا را رسی بجلی کم پاو سٹیشن نا گرید سٹیشن نا دا بجلی والی نفیل چی گی دا گرمی والی نکمی گی آو دا مول آو دا سی ناشنا ستوری لیچرا خطو سرکول جیحان لو خانا دا تا سواب کری چی دا دا چا کاری گرید دا دا تا سن نار بیا د ځمکه نه او په یوګین تاکي ته سالور زرا او سالور سوا او اتیا ماننګار میرو زرا له دنیا د بجلی د یويږي دی و د ان دې پڅیتا کې ټوله دنیا کیسمره د بجلی دا آداب دې بلې سالور دیش کرونه لاله او دنور بجلی سلور زرا سلور سواتیان مانا دا پیوه گینٹا کی تدا پا بایوی دا چاپلار بده دی بل سم کی اسم دی که دا طول جهان دا لسو زر و دولت سو گراجمع کی دنور دا, دا, دا یوی گینٹی بل بادان کی دا دا چا کرد و الشمس لقدرتنا خلالوی مرد دا دوم مر رجو بیو بلالا نیتا آکی فرق رازی نیفر گرمی کی تجریلی مستقر اللہ دانوان دی دا یا وقت قرار پوری تا دی اونیتا مقرار ما تا پاکتل که گرزی او دا خودکی گی لکه دا گانای دا پور او براستیوزی دیو جننور سر سکنیزدی نیشی تیره دی تا سیاره وغیره چی دیو لی دا دانوان نا بدیر فاصلی پا مخصوزی مرداش نیشد نا دمرا گرمی خدای دا کم دیانا جو را نا طول ده دوزخ نه راغلی نه نور دوزخ پیدا بچی نه قیامت پر غوند دوزخ تا ور دی نه دوزخ ګرځي دوزخ نه پاور سټیشن دوزخ تک و شمسو د فرات نه خدان وین ور ده تجری اداره وان دا دا لها دا دا دا دا دی له مستقر ال یو وخت دا نظام نه دی دې اسومه مرلا جوړ کړی کی هم ذره برابر پرختی ناراضی مالک تقدیر العزیز العلیم دا عندها دا پروگرام نه دا غلیزه چې غالب دی او دا اعلان قام دا دا تقدیر پروگرام دی دا غ پروگرام والکمر اسمه چې راقدرناه منازل غیلمون پر کړي کړي پهونه راضي او خاص مزل دی هغه پورې مزل کې نو یوه میاسته کې هغه طلب دی رب یو کم دې ما ولا مو موخه درلوده هغه لا د صفومې غینه بلي شرط صفومې په خطب نه ورغنه نو په تسهیل تر موږ ترتاله بدل کړل کم د بنگلی په شان لا چې مقرره ما راکې ده صفومې مو نظام ټول په ان کې دغه چا نظام دی د صفومې د ازمو کفیدن مر نه پداسې تناسب لري ساتلایږي نن موږ صفومې من کې یو کم نه وروړو یو کم دې شلاکه مين ما ځانل دا د دینه لګینې زېني منازم که د او دا دینه مری وینې زما که به یعنې نه توله او اورسیو نو زما که د صومه او کوم دیر شلاکه ملي د دینه او د زما که او صدر دې شلاکه ملي د پخربم نو مرا په صومه منتظر ده و شمس مستقر انها من روان د یو وخت قرارapore هنالك تقدیر العزیز الانی لا پروگرام د یو زیات چې د عزت مالک ته راو نه پاونې ولکه ما راقدرنه مانا دین کومه لمو مقرکل د پلو نه حتا د کل عذون القدیم شي په اخر کې پشان د لخت د قجوری او چې زیارت او د قجوری لخته د تویدا قجوره چیش نه او چې اوچښینو زیات شان شي ولخت یې چې نه را ته شي نو سپومه په اخر کې شي نشي اخر وروزه کینداسي را ته شی کل ارجون په شان د لخت د قجری القديم دا او چا او چې لخت تک ازه لشمسیه بغي لها اندر کال قمر من مناسب دی یعنی مرخه پروګرام کې د دانش ته ترعلامه کې کومه راندې کولو را مطلب دی چې کومه چې پخ په مخته رانه کوي څو الله سمو د وګور وقته مردا هغه وخت چې نشرا پیچی د کومه رانه ختم کی او روز جوړ شي لکه نو په خپل پروګرام دی نو په کومه په وخت را دی چې د مردا په مقارنه یعنی مردا ورو دي اصفومه را شي او ایزه پستارنه ختمه او وضعیت او مشه په جوړا کړا نننه ورځ په بدلولې شیناش په ورځ بدلولې شپې لپاره څومره ورځ په نظام دی علي کې مرمل نه دي ننمل نه په خپل نظام دی کې په کومه نه دي که په کومه راشي دا یې رمانی نو لښیم سي امغيله ننمر له مناصب دي انتدریک القمر ترانان دي کې په کومه پهانان دي په منګه له بګولو د کومه اگر حکومت چې د کومه حکومت د کومو پښتون انور پاکینيان سر تر وروستۍ کې تباع تاسو په ختمه ما راځه او تاسو دانه شي کولم ورک ولنم له سابق النهار انصومه انور سره دا چلوشي ولنم له سابق النهار نش په باندې کې دی شي دروازه نه چې کوم پرګرام نش په ورځ نمو فکرې دینې شي چې روز بیا شپه یو ډرګه ته تاسو مراده د ۱۲ وکلهم مع طول استوری پیپا لیکن په خپل مدار کې یسبهون ګرځي یسبهون داسې ګرځي لکه د لنګو په شان اوه غواې په اوږه دا قدرت نه خپدې زیاده پوهه ان دا خبره انه امننا ذریتهم ثم بارك اولاد یعنی نه نسانه نو بال بچ helpful کلمشون پهو کشته دا کوي یعنی دا قدرت نه هيا وکشته د لرياب کې روانې د سامانونو تک یو خلک هم پکې سواري موجود روانم د هر تاسو چې په دې نرم وبدو او نارم ما ما دا اودار دومره د کیشته دي په ملار روانې دbeginning پکې مثلا خلکنه علیهم من مثله امن د تادات دویره پا یام ته لا کړی دویره پا په شان د کیشته نور سامان بسغله مکه او خان خو خانو تعربې کې د وټی کیشته له او خانم سامان نوری نو با کشتی نظام او دا کم نشان را سی در یعوی جزون و پشاندالالاوی جزون ام تیدا کب سی سامان او قاس با ٹھولو ری نو با قدرت نخیدی و این نشان اغرخون و آیت اللهم با قدرت نخفیضت آرادان با اننا حمل نازو دی اولاد یادی زکن نسلین سخپل غالبی زامن خلق لیگی کارو بارنو دی کور کناس نو بی سرد اولادنا هم دارکو پی او کی دکا کی او تیدا کو بی دا پارا اشان دا نور سامان دا سوارلے دوچی دا پارا دریاک که او کشتے او چکی او خان گرزی و این نشان و دا کول خلک دا بی ڈوب کو پک ادامیات کی ناندام دا خریره فلا سری خلام نده انداد که اون کیوی دا بی سوکم میسوک نیچه خلاسونه فلا همین قضون نمدی بچ کر إلا رحمة مننا مجر دا يو رحمة زمان وطرفة ومتان ما ولا أصباب دا جنتي دا كريد دا يو وخم وقرارة طورة وصل لله